Shibe industriaen irudia kanbiatzen aida ezta dudaik. Espertizian garai ezagutu onduan, uai beste motako industria ikusten da, bereziki hegaskintzan edo agroalimentariuan edo one bastimentian. Shibe hon herialkargune polo ekonomiko azkarbat muntatu ikizanda, bihelbuekin enpresak jinastia eta lekukuak laguntzia eta indartzia. Shall hortan chartsenda sibero koherial cargoak boskatudian choge laguntsa lopitz taldean alde dominika bosk herial cargoa kolegenda kaia bai badisiu reglamente batepotan isloi di la optia maiten disi pourcentage bat ositama posa un investissement dit ne badela chemetissement materielin entreprise de de eta hoi singente milro eta myrdich Bueno, he poursta ban investissement de paquette beste projet de travail languilé a buena ambusatsecoe investissement que haja hetsan sorta donc donc mural instant de ça le contact botatu beste bastante presente que indigo mesala aita chez mec dias ken 27 en sortu que indartu maulen diau planta tu eta haski fite berehun languileta heltu codia